Sziasztok, ismét köszöntelek benneteket, a természetgyógyászati szakágak kismertetésénél hagytuk abba, és hát ezzel fogunk folytatni. A bőségnek jelen pillanatban olyan zavarával küzdünk, amit valószínűleg nem fogunk tudni máshogy orvosolni, mint sem, hogy önkényesen, és szubjektív módon fogom alkalmazni a... Kivágás és beillesztés szabályait. Említettem múltkorjában, hogy a kiemelt fontosságú vagy kiemelt szerepet kapó négy szakágnak az ismertetését egy kicsit bővebre vesszük, és ilyen az életmód tanácsadás és terápia, és ami önmagában is talán a legkomplexebb és legbővebb fejezet, és mivel ez a szakák tárgyalja a táplálkozás kérdését, ez még inkább bűségessé és nehezen behatárolhatóvá teszi a témát és a fejezetet. Úgyhogy hát, mint az élet más területén így sem fogom tudni, vagy fogjuk tudni nélkülözni, és kiküszöbölni a szubjektivitást. A szokásostól eltérően egy definícióval fogom kezdeni, amit fel fogok olvasni, mert hogy képtelen vagyok a megjegyzésére, ne haragudjatok érte, mi is az életmód tanácsadás és terápia, és ki az életmód tanácsadó, mondom idézett. Az életmód terápia olyan élménycentrikus módszer együttes, amelynek a célja a civilizációs betegségek, testi-lelki ártalmak csökkentése és kiküszöbölése. Az életmódtanácsadó, most már azért félig, meddig kifele is nézek, egy olyan egészségnevelő személy, aki saját megélt életmódváltásának és tapasztalatainak alapján, Ez nagyon lényeges rész, szertárgazó büveltségére és felkészültségére alapozva, tanítja a gyakorlatban az egészséges életmódot. Ez egy csodálatos terület valószínűleg, azért mondom valószínűleg, teljesen nem helyén valószínűtlen, mert egy valójában csodálatos terület számomra, vagy a saját megítélésem számára annyira összetett, hogy nagyon összetett, viszont bizonyos részei olyanok, amelyek Teljesen mindegy, hogy milyen szakákat választunk, mégis kell, hogy értsünk hozzá valamilyen mértékben. Úgyhogy ez lesz a hozzáállásunk a dologgal kapcsolatban. Az egészség fogalmával kapcsolatosan már beszélgettünk, a definícióra, a WHO definícióra, annak az alakulásáról, és arról, hogy ez mennyire nem teljes, ugyanakkor azt nem vizsgáltuk még meg, amit most szeretnék megtenni, hogy mik azok a tényezők, amelyek az egészséget befolyásolják. Nagy meglepetés lesz -e sokak számára, illetve a legtöbb beteg számára, aki úgy gondolja, a legtöbb beteg úgy gondolja, hogy vagy a genetika, Nevezzük úgy, vagy leegyszerűsítve, vagy a vak végzet, vagy a szüleink génállománya, vagy nagyszüleink génállománya, ami leginkább hat, meghatározza az egészségi állapotunkat, vagy az egészségügyi ellátó rendszer. Tehát ez egy nagyon jó érv amellett, hogy hogyan lehessen kritikát gyakorolni az ellátórendszerre és okolni az egészségünk vagy a nem de sajnos a száros statisztikák nagyon sok oldalon megvizsgálva azt mutatják, hogy ennek nagyon-nagyon kevés közel van az egészségünkhöz. Alapvetően az életstílusunk, életvitelünk, életmódunk az, ami meghatározza az egészségünket. Ugye az életmódunkhoz alapvetően mi tartozik a táplálkozásunk, a mozgásunk, aktivitásunk, szabadidős tevékenységünk, ezeket mindig ilyen bontásra fogjuk tárgyalni. Nagyon fontos meghatározó elem a lakókörnyezet és a munkahelyi környezet. Hol élünk, hol dolgozunk. Iskolázottság, műveltség szintén nagyon fontos tényező. Műveltség, gondolkodásmód és a hitrendszer, ezeket meg én egy csoportba vettem, meghatározó fontosságot. Ezután következnek csak a gyógyító és szociális rendszerek, és a genetika, és még van egy lényeges szempont, amit valahol tudunk, de azért mégis, mint szülők, sok hibát el tudunk ezzel kapcsolatosan követni, ha nem figyelünk oda, hogy a gyermekkori fejlődésnek zavartalannak kell lenni minden szempontból, tehát testi, lelki, szellemi szempontból és akkor lesz esély egy, egy egészséges felnőttkor kialakítására. Ez egyébként egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Minden esetre azt leszögethetjük, hogy el kell felejtkeznünk arról a dogmáról, hogy a genetika az minden, tehát ami a gényeinkben benne van, az, az, az, egy, az egy bélyeg, az egy billogató, nem tudunk megszabadulni, és hogyha az édesapámnak, édesanyámnak ilyen is ilyen betegsége volt, akkor törvényszerű nekem is ilyen legyen, ez nem igaz. Tehát e, e, így egyszerűen kielentetjük, ez nem igaz. Tehát e, ebben kapcsolatban már olyan nagyon értékes és érdekes kísérletek és igazolások születtek, amik azt mondatják, hogy a génállomány az egy... Olyan térkép, ami a lehetőségenket mutatja meg, de hogy ebből mi fog manifestálódni, mi fog megvalósulni, az rajtunk múlik az életmódunkon és azokon a tényezőkben, amiket az előbb említettem nektek. A témában kapcsolatban egyébként Gáryájev, orosz tudós, genetikus orvos, fizikus, biofizikus nevét említeném meg, nagyon sok mindent igazolt a génállományjal és a gének működésével kapcsolatban, 90-es években már ő publikálta, jól emlékszem, és most már bár idős, de talán még mindig vannak publikációi. Döbbenetes, de a kimondott szavaink azok, és a ezzel összefüggő érzéseink, gondolataink egyértelműen is kimutatható módon befolyásolják a gyémelományt, és befolyásolják azt, hogy milyen betegség fog manifesztálódni. Ilyen egyszerű, tehát nem, nem egy előre meghatározott és megváltoztathatatlan valamiről van itt szó. Természetesen, ha egészségesen akarunk kiállni, akkor pont azoknak a, a tényezőknek az egészséges irányba való terelése szükséges, mint amik a betegséget vagy a betegség állapotát meghatározzák. Az előbb soroltam fel őket, mindegyiket toljátok el gondolatban, vagy szóban, vagy írásban, a pozitív irányba, és akkor meg fogjuk kapni az egészséges életmódnak a receptjét. Beszéljünk egy kicsit, mert ehhez a fejezethez tartozik a prevenció, vagy megelőzés kérdéséről. Ez egyformán fontos a hagyományos orvoslásban és a természetgyógyászatban. Ezek fogalmak, vizsgakérdések is általában, de tudnunk is kell. A prevenció, mint megelőzés, mindazon tényezők összességét jelenti, amelyek a betegségek, kialakulását, súlyos súlyosbodását megakadályozzák, vagy késleltetik. Lehetnek ugye, mint általában az ilyenfajta kategóriarendszerekben. Ezek elsődlegesek, másodlagosak és harmadlagosak. Az elsődleges az a prevenció, amely azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyeknek a célja az egészség védelme. Gyakorlatilag minden olyan tényező kiküszöbölése, ami egészségkárosodáshoz vezethetne. Ennek a prevenciónak a segítését vagy megnyilvánulását jelentő programok, amelyek az életmód tanácsadás és terápia fejezetéhez tartoznak, és szakterületéhez tartoznak. Azok például a dohányzás vagy alkoholizmus elleni kampányok, az egészséges táplálkozás irányába segítő kampányok, a egészséges életmód